Al-Aləmin Və s-salāt və s-salāmu ələ əşraf-əl-əmbiya-i vəl-mursalin Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və əs-xəbəli əcməyin Rabb-i şirah ləsadr-i və yasir ləəmr-i və min lisani yafqəh qawli Amma və'd Aziz kardeşlerim Həmlün əzədəl-əzədəl-əzməl Allahdan qosmağa nəsət edirəm. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanə və tealə bizə ömrümüzün sonuna dəyib bu dində sabit qalmağı, müəmin olaraq bu dünyadan köçməyi və müəminlərin cərgəsinə daxil olub onlarla bərabər, bir dost sənətinin sakinlərinə olmaq nəsə verəsəm. Əmin. <həllərin> Əgər biz bu yolu seçmişiksə, bu yola qədəm qoymuşuqsa, artıq yəqin bilməliyik ki, son nəfəsimizə də Allah subhanə və talə bizi imtihana çəkəcək. Lakin onu da bilməliyik ki, hər kəsi Allah taşıya biləcəyi yüklə yükləyir. Ən çox imtihana çəkilənlər də Peyğəmbərlər var. Çünki onlar o, o yükü daşıya bilirdilər. Hər cür imtihandan keçə bilirdilər, dözə bilirdilər. Başına istənilən bir müsibət gəlsin, dərhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi fikirləş, təsəllif apacaqsın. Məsələ bu. Yeməyin azdır, Düşün ki Peyğəmbər sallallahu sellem, günlərlə ac qalırdı. Qarnına daş bağlayırdı ki, bu azlığı hiss eləməsin. Övladını itirmisən? Bir övladın. Düşün ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir validin olaraq sağlamlığındaykən altı övladın özəliyi ilə dəxfidir. Vsair İstənilən məsələdə Rasulullah sallallahu Örnək götürürsən. Sənin başına gələndə onun başına gələni müqayisə edirsən, baxırsan ki, subhanəllah o səndən çox əziyyətə məruz qalıb. Baçin dözüb Allah rızası üçün səbir edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlir. Rəsulullah sallallahu əleyhi Xabbab ibn-i Arad, radiyallahu dözə bilmir əzablara. Ağasının ona verdiyi əzablara dözə bilmir. Hər gün adamı çıxarırlar səhraya, o kibar dövirlər istiqumun üstündə. Sonra dəmir qodda qızdırıb, dağ basırlar bunun bədənlə ki, dinindən dönsün. Amma dövmür. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına şikayətə deyir, Ya Rasulullah, bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksən mi? Bizim üçün Allaha dua eləməyəcəksən mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin baxır ona, ona elə bir söz deyir ki, Nüqayisə eləsək. Nüqayisə eləyən kimi təsəllü tapacaq, öz halına şükür edəcək və Allahın köməyə gələnə, də qə gələnə qədər səbr edəcək. Nə deyir ona? Deyirək, xəbbab, sizdən əvvəl Allahın dinində möhkəm olan, səbri edən kişilər var idi ki, kafirlər onları tutub nişarla iki yerə bölür. Dəmir daraqlarla başını sümüyə qədər darayaraq işkəncə verib öldürür. Lakin onlar dinindən dömürdülər. Siz tələsən ümmətsiniz Tələs məyət? Elə zaman gələcək ki, insanlar Allahın dinini dəstə-dəstə qəbul edəcəkdir. Hər tərəfdə əmrimanlıq olacaq. Və bu ayəni oxuyur. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خَلوا من قبلكم أصابتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ناقص siz düşünürsüz ki sizden evvelkilerin başlarına gelen musibetler sizin başınıza gelmeden cennete daxil Onlara elə müsibətlər üzvermiş, xəstəliklər, sıxıntılar, sarsıntılar. Hətta axırda Peyqəmbər və onun yanında olanlar Allaha yalvarıb demişlər, Allahın köməyinə vaxt gələcək. Allah da onlara cavabında demiş, Allahın köməyi yaxındır. Əyəkətən də Allahın kömək yaxındır. Sadəcə, o kömək gələnə qədər səbir etmək lazımdır. İnsan isə səbirsiz yaranır. Yalnız Allaha iman gətirənlərdən başqa. Başınıza hər bir müsibət gələ bilər, qardaşlar. Bu müsibətlərə səbir etmək üçün düşünün ki, birincisi, Allah sizi sevir deyə imtihana çəkir. Peyğəmbər s.a.və nə qədər çox oxşuyursuz, o qədər də imtihan artır. Hər bir imtihan sizin etdiyiniz günahlar üçün kəffarədə, silir olar. Hər bir imtihana səbr etməklə səbabınız artır. Və hər bir o imtihanla o çəkinlikdən sonra Allah özü sizin üçün yollar açır. Bu müsübətlər əslində heç müsübət deyil. Sahabələr, həmin müsübətlər gələndə sevinirdilər ki, Allahın onlara olan sevgisi çoxdur deyə onları tez-tez imtana çəkir. Əsil müsübət bilirsiniz nədir? Ən böyük müsübət İslam ümməti üçün. Rasulullah s.a.v.in hədisində bu xatırlanır. Hədis İmam Tirmizinin Şəma əllin nəbi əsərindədir. Soruşurlar ondan ki, ya Rasulullah, adam iki övladını itirir. Ona səbr eləsə bu müsibətə, cənnətə girəcəyək midir Bəli, bu böyük itkidir. Ona səbr etməyin nükafatı cənnətdir. Başqa birisi soruşur, bəs bir övladını itirsənizə, deyir, o da həmsinin. Əlisin axırında nə deyir? Deyir, sizin üçün ön böyük itki, Peyqəmbərinizi itirmək olacaq. Bu ümumət üçün ən böyük ki, Peyqəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi itirmək olun. İndi gəlin, baxaq görək, Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu dünyadan köçməsi sahabələrə necə təsir edir? Ən birinci kim təsirlənir? Kim təsirlənirəcək? Onun ən yaxın dostu, Abubakır, Əs-Sıddıq, radiyallahu anh. Səfələm Rəmsə Ənəsə ibn rəvayət edən hədisi radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v gözəl bir xutbə verdi, gələcəkdən xəbər verdi ki, gələcəkdə İslam dini yayılacaq, fətihlər olacaq, insanlar dəstə-dəstə bu dini qəbul edəcək, hamı sevindi, bu müjdə idi İslam ümməti üçün, sahabələr üçün, hamı sevinirdi. Bircə, Əbu Bakır, radiyallahu anhü, başladı Öz-özümə dedim ki, Subhanallah, bunu ağladan nədir? Bu xoş xəbərə niyə ağlasın ki? Səbəbini soruşandı, dedi ki, bu artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllimin bu dünyadan köçməsinə işarədir. Artıq öz boyununa düşən vəzifəsini yerinə yetirir. Bundan sonra onun həyatda qalmağa Artıq ehtiyac yoxdur. Çözəcək bu dünyada. Abu Bakır, radiyallahu anh, başlayır ağlamağa. Təsəvr edirsiniz. Həmsinin Peyqamber sallallahu aleyhi ve səlləm qıda hədzində xütbə verir. Xütbədə demir ki, mən bu dünyadan çözəcəm. Xeyr, xütbəcində deyir ki, sizə öz Yolumu və Raşidi xəlifələrin, sahabələrimin yolunu qoyub gedirəm. Ondan möhşəm yaxışan. Hamı başlayır ağlamağa. Başa düşürlər ki, artıq Rasulullah s.a.v. boynuna düşən vəzifəni yerinə yetirib bitirir. Elə həmin o həd ziyarətində də ayə nazir edir. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Allah həqiqətən sizə nimət verdi və İslam Bu gün sizin dininizi tamamladınız. Bir nimət olaraq İslam dinini sizin üçün seçdiniz. Din tamamlandı. Elə həmin ayədə El-Maidənə surəsinin 3-cü ayəsində elə həmin ayədə Allah Subhanahu deyir ki: "Əl-yevme ya'isəlləzina kafarū 'indin". Bu gün kafirlər sizin dininizdən əllərini üzdülər. İndiyə qədər mübarizə aparırdılar ki, Bunun qabağını alsınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu risaləti tam axıra qədər təbliğ edə bilməsin. Adamı zəhərlədilər, ilə qurdular, vətənindən qovdular və s. və s. Başına müsibətlər gətirdilər, lakin Allah s.ə.lə onu qorudu, bu dini tam axıra çatdırdı. Din tamamlanandan sonra isə şafirlər artıq ondan əni üzdülər. Qiyamətə qədər Yoxuşub bu dinin qabağını almaq istəyənlər belə ala bilməyəcəklər. 15 əsr ərzində nə qədər kəlləli, yəni dünyəvi işlərdə kəlləli insanlar olur. Özünü ağıllı sayan insanlar olur ki, birləşib məşvərət edib bu dinin qabağını almaq üçün hilələr qurub, lakin heç bütün cəhdləri boşa çıxır. O ağıllılar ki, illər boyu institut oxuyub Kitab oxuyub, kitab oxumağı bacarmayan, yazıb oxumağı bacarmayan birisinin gətirdiyi təbliğatın qabağını ala bilmirlər. Heç nereyə bilmirlər. Çünki bu, Allahın dinidir. Həmin o həc ziyarətindəki Peyqəmbər s.a.v. Qida xütbəsini verir. Bu qeşə, radiyallahu anhü, <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündən sonra həmin o vida, hə, vida xütbəsində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin hamıya deyir ki, kimin boylumda haqqı varsa gəlsin tələb eləsin məndən, haqqını ödeyin. Uqqəşə radiyallahu anhı qabağa, haqqını tələb edin. Bir, ya Rasulullah, yadındadır vaxt, biz cərgələrə düzülmüşdük. Mənim də sinəm bir az qabağa çıxmışdı. Sən əlindəki əsanla mənim sinəmdən vurdun ki, bir geri çəkildi, cərgələr düz olsun. Baxı, mənə ağrıqdı. Mən onun əvəzini çıxmaq istəyirəm. Belə bir vaxtı sahabələr hamısı ağlayır. Bu da gəlib ki, mən Peyqəmbər s.ə.v. vurmaq istəyirəm, haqqımı istəyirəm, təlif edirəm. Rasulullah s.ə.v. də Əsanı uzalır ona, gəl, gəl, səni də əvəzini sıx. Sahaba ona yaxınlaşana dək, yerdə qalan sahabələr ona görün, təsəvvür edin, necə baxır və nə fikirlər onun barəsində. Lakin onun həyiqi məqsədini heç kəs bilmir. Peyğəmbər s.ə.v.dən başqa heç kəs bilmir ki, o neynəmək istəyir. Sahaba yaxınlaşır, Əhsanı atır yerə və qucaqlayır onu. Başlayır öpməyə. Sinəsindən, qarmından. öpə və deyir ki, mən bir də sənin nə bax görəcəm. Başdır, önkür-önkür ağlamağa. Səhərə bu hiləni qurur ki, Rasulullah s.a.v. s.a.v. axırınızı dəfə qucaqlayıb öpə bilsin. Səhabilər bu cür sevirdilən Muazi bin Cəbəl radiyallahu anh dörd təqiqdən biridir. Yəni, İslam dininin fikrini ən yaxşı bilən dörd sahabədən biridir. Muazi bin Cəbəl radiyallahu anh Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləm tək dəvətçi olaraq Yəmənə göndərirdi. Bir neçə dəfə göndərir və nəhayət hizrətin onuncu idi. Sonuncu dəfə göndərəndə Muaz radiyallahu anhının miniyini özü gətirir. Özü ona kömək edir, onu miniyin üstünə oturdur, qaldırır. Və miniyin ofsarından tutur, özü piyada, Muaz isə miniyin üstündə. Mədinənin çıxana, çıxacağına qədər, kənarına qədər onu yola salır. Muaz radiyallahu anhı başa düşür ki, bu qeyri-adi hərəkət əcmər sallalləmin əvvəl eləmədiyi bir şey Bu o deməkdi ki, o artıq vəfat edəcək. Və başlayır ağlamağa. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səmm deyir: "Muas, sən qaydanda artıq məni görməyəcəksən. Mənim qəbrimi ziyarət edəcəksən." Muaz bir az da belə, ağlamağa başlayır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və ki, buna görə həyfsinlər Eyvistlən, mən şeytanlandır. Mən səni həqiqətən də Allah rizasını çox istəyirəm. Və muaz ağlaya-ağlaya da çıxır, gedir Yəmənə. Yəməndə qaldığı müddətdə yəqin bilir ki, artıq Peyğəmbər s.ə.vəfat edəcək və qaydanda daha onu görməyəcək. Bu misalları çəkirəm, qardaşlar. Özünüz düşünün. Və xosəhabələr, Demək olar ki, bütün döyüşlərdə iştirak edirdilər. İstisna hallarından başqa. Abu Bakır, Ömer, Osman, əli və digərləri radiyallahu anhə. Döyüşdə düşmən telefonlara ox da vururdu, nizə də vururdu, ılınzla yaralıyırdı. Bu sahabələr ağlayırdılar mı? Yox, çirilməraq, dözürdülər o ağırlara. Amma ağlamazlar. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayrılığına şür-nizra Allahın ayələrini işitləndi nizah alıyırlar. Qəsəl <gülüyor> mümin və biləv. Bu müminlər ki, Allah s.ə.vələlər barədə deyir ki, İnnəmən müminunə ləzənə idə zəkir Allah, və cilət qlubuhun. Və idə tulyət aleyhi, əyətuhu zəədətum imənə. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ əvvəlində də bu ayənin sonunda da Allah Subhanahu Taala onların əsl mömin olduğunu təsdiqləyir. Allah Subhanahu deyir ki: "Həqiqi möminlər o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman, zikr edildiyi zaman qəlbləri titrəyir. Ayələri oxunduqda imanları artır. Yalnız Rəbbinə təvəkkül edir. Namaz qılır. Onlara verdiğimiz ruzudan Allah yolda xəstə edir. Əsl möminlər onlardır. Bax bu kişilər subhanallah. Dünya ağrılarına dözü bağlamırdılar. Lakin Rasulullah sallallahu əleyhi və bu cür ağlıyırdılar. Nəinki vəfat vəfatından qabaq ağlayırlar. Vəfat edəndə də ağlayırlar. Sonralar da onu yada salanda ağlayırdılar. Sevgi belə olur Peyğəmbər s.ə.v. Nə vaxt biz Peyğəmbər s.ə.v. yada salıb ağlamışıq. Onun vəfatından sonra Bilal radiyallahu anh cəmi üç gün Mədinədə Azan verir. Hər dəfə də onu verəndə ağlayır. Hamı da ağlayır. O üç gün ərzində azanı verə bilmir. ağlaya ağlıya verir azanı. Və nəhayət gəlir Abubakir radiyallahu anhın yanına bir yəmir əl-məmin, izin verməyəni çıxam gedim Şamı. Qoşulum Abubeydəbinin cərraha. Orada Allah yolunda vuruşum. Şəhid Am burada dözə bilmirəm. Burda qalsam ürəyim partlayıb öləcəm. Hər dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində namazı qılır və bilir ki, Ayşə rədullahu elindədir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Dözə bilmir. Sahabələrin əksəriyyəti bu ayrılığa dözə bilmədiyindən dünyanın hər yerinə səfəlanıb, dəvlət məqsədi ilə, cihad məqsədi ilə gediblə. Mədinədə çox az adam qalmış. Abu Huraira, radiyallahu anhu, gəlir Kufəyə, bir məsidə, görəndə ki, Peyqəmbər s.ə.vənin sahabəsidir, özdə ən çox hədis bilən sahabəsi, başına yığışır və xayət edirlər ki, ona, onlara hədis tanışsın. Abu Huraira, radiyallahu başlayır hədisə. Deyir ki, mənə sevgili dostum, həbibim, Belə rəvayət etmişdir. Başlayır ağlamağa. Ağlıyır, ağlayır, özünə əl alır, təzdən yenə başlayır rəvayətə. Mənə sevgili dostum sallallahu aleyhi və sələm belə rəvayət etmişdir. Yenə ağlayır. Bu dəfə özündən gedir. Özünə gətirirlər onu, su verirlər, çıxır, su verirlər, çıxır, gedir. Hədisi danışmır. Bir-iki, danışa bilməyəcəyən danışmağa başlayanda ağlayacaq. Sahabələr onu vaxt Rasullah sallallahu əleyhi və sevirdilər. İndi nə vaxt ki biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi ən xırda sünnəsini belə yerinə yetirəcəyik, o zaman onlar sevdiyi sevgiyə bənzər, yaxın sevgi ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi sevməyi Allah Subhanahu Təala bizə nəsib edəcək. Sizə deyəcəm, sizin üçün də qəribə gəlməyəcək. Siz də tanıyır siz ilə adamları. Aramızda elə qardaşlar var ki, saqqalı olan qardaşı görəndə ondan kənar durur ki, saqqalı olan qardaş mənə yaxın gəlməsin. Mənim problemlərim sıxar. Bu, birbaşa Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tənədir. Və özü də hiss eləmədən küfr edir o adam. Buna görə tövbə eləmədi. Sən Rasulullah s.a.v.in elədiyi bir şeyi nüqsan sayırsan, eyib sayırsan, ona görə cavab verəcəksin. Ona görə Allah s.a.v. ümmətə o zəfəri qələbəni bəxş etmir. Sizə bir hədis gətirmişəm, Peyğəmbər s.a.v.in zəfatına aid. Oxuyacam bunu diqqətlə qulaqsım. Bəli yerlərin lazım gəlsə, izahını də gəyəcəm. Səlim ibn-i Übeyd, radiyallahu anh edir. Deyir ki, Rasulullah s.a.v. ölüm qabağı xəstələndiyi zaman bayılırdı. Üç gün ölüm yatağında qalır, özündən gedir, özünə gəlirmiş, bayılırmış, aylırmış. Hər ayıldıqda da əlini suyun içində, qabın içindəki suya salıb, üzünə vurur. Belə ilə illallah deyirmiş. Hər bayıldıqda soruşduğu, e, hər ayıldıqda, özünə gələn kimi soruşduğu ilk şey nədir, bilirsiniz? Əhsən. Namaz. Namazın vaxtı yetişibmi? Zəmat namazı qıldı mı? E, taqəti var edirsə, deyirdi ki, kömək eləyin zəmat namazına gedin. Əli bin Əbi Talib və Abbas anh, hər ikisi qoluna girib əyaqlara sürütdüyə sürütdüyə təsəvvür edirsiniz mi? Aparıb, zamanatın cərgəsinə oturulu halda o namazı qılırdı. Niyə belə edirdi Rasulullah s.a.v? Ümmətə göstərsin ki, ümmətin namazdan daha vacib bir işi ola bilməz. Necə ola bilər ki, sən namazı dünya işinə görə təxirə salasan, qılmıyasam? İrləşdirib qılasan. Və ya qılasan, tələm-tələsi ki, tez qılım gedin dünya işini görün. Rasulullah s.a.v. isə namaz haqqında deyir, namaz mənim gözümün ağı qarasıdır. Əyatda ən çox sevdiyim şeydir. Və deyirdi ki, namazın vaxtı yetişəndə deyirdi ki, bilala deyin, azan versin və Abubakara da deyin, namazı qıldırsan. Bu bir işarədir. Abubakır radiyallahu anh üçün ki, özündən sonra xərifi olsun. Bu bir işarədir. Hətta rəvaidlərin birində deyilir ki, bir qadın gəlir, Peyğəqəmbər sallallahu aleyhələ səlləmdən bir söz soruşur, o da ona cavabını verir. Qadın çıxıb gedəndə deyir ki, Bəs, gələn ilim, gəlsəm və səni tapmasam. Kimdən soruşun? Deyil, məni tapmasan, Abubakırın yanına gələrsən. Radiyallahu anh, Bu da işarədir ki, Abubakr, radiyallahu anh, xəlif olmalıdır. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, deyəndə ki, Abubakr, radiyallahu anh, din namazı qıldırsın, Abubakrın, radiyallahu anh, qızı Ayşə, radiyallahu anh, deyir ki, ya Rasulullah, atam ürəyi yuxa adamı, hər sənin yerinə imamlıq etsə, ağlayacaq, fikir versizmə, ağlayacaq, Əsil müəminlər Allahın ayələrini oxuyan da bax belə təsirlənirlər anda. Və namazı-lamazını qaydada qıldıra bilməyəcək. Bəlkə bu işi Ömərə həvalə edək. Rasulullah s.a.v. Erxir, Abu Bakrədin cəmaata namazı o qıldırsın. Rəvayətdə xəbər verilir ki, Cənablar sallallayə vəsəlləm Əli ibn Talibin Abbasın rəziyallahu anh küməyilən namaza gedir. Həmin vaxt artıq cemaət namaza başlamışdı. Əbu imamlıq edirdi. Və gəlir, oturur birinci sırada, birinci zərgədə Əbu Bəkrün arxasından. Əbu Bəkr həmin vaxt istəyir ki, arxaya keçsin. Peyğəmbər sallallayəm qabağa keçsin, imamlıqı eləsin. Rasullullah sallallayə vəsəlləm əhli ilə işarə edir ki, yerindədir. Yerində qal, avam elə. Bu da işarədir ki, Abubakr radiyallahu anh xəlifə olmalı idi. Az bir müddətdən sonra sahabədir ki, az bir müddətdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm vəfat etdi. Onun vəfat etdiyinə inanmayan Ömər bin Xattaq radiyallahu anh, deyirdi ki, Vallahi, kimsənin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin öldüyünü dediyini eşitsən, bu qılıncımla onun boynunu vuracaq. O yatıb, o yanacaq. İnanmaq istəmir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfat edir. İnsanlar Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfat edib etmədiyini bilmədilər. Ümumiyyətlə, peyəqəmbərlər vəfat edirmi? Bu haqda xəbərləri yox idi, çünki onlara ondan əvvəl peyəqəmbər gəlməmişdi. Odur ki, qərar verə bilmirdilər. Sonra, sahabələrdən bir qismi əmin bu rəvayəti edən sələmə deyirlər ki, İsa elə. Get Rəsullahi s.a.v. səhabəsinin yanına. <coughs> Dikkat edin, hamısı səhabə idi, elə deyil. Adını də demirlər buna, o vaxtı sahibu Rasulullah deyəndə ancaq bir nəfər qəst edilirdi, Abubakır, radiyallahu anh, çünki Peygamber s.ə.v. hara gedirdisi, onu özü ilə aparırdı. Hicrət səfərində də onun yanındaydı. Mağarada da iki nəfərdən biri o idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin sahabəsinin yanına get onu bura çağır və mən qalxıb Abubakırın yanına getdim. Abubakır məsizdə oturmuşdur. Hələ xəbəri yoxdur ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve səmi vəfat edir. Mən ağlay-ağlay onun yanına gəldim. O məni görcək soruşdur. Bax, hələ ona heç nə deməyir? Ağladığını görən kimi deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin vəfat edin. Mən dedim, Bilinərar. Ömər deyir ki, eşidən biləm kimsə Resulullah sallallahu əleyhi və öldüyünü deyib, bu qılınzınla onun boynunu vuracaq. Əbu Bəkr rədiullahi gedək dedi və qalxıb mənimlə birlikdə Ayşənin evinə gəldik. Bu əsnada zamanat Resulullah sallallahu əleyhi və, sallam, sallallahu və hücrəsinin yanına və içinə doluşmuşdur. Abbaqır radiyallahu anh onları görəndə ay zaman, mənə yol verin deyə buyurdu. Hamı kənara çəkildi. Abbaqır radiyallahu anh içəri daxil oldu. Peyğəmbar sallallahu aleyhi və sələmə yaxınlaşdı. Ona tərəf əyildi. Əlini onun vücuduna toxundurdu və onun üzündən öpüb dedi. Lüqbət edin. Deyir və eşitdirir ətrafındakilara. Ayəni deyir. Havuc o ayanı ham səz bilirdi. Amma həmin an heç birinin yadına düşmürdü o ayan. İnneke meytun və innehu meytun. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Radiyallahu artıq bütün şübhələrə son qoyur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, də ölümə məhkumdur. Hər bir insan ölümə məhkumdur. Sonra cemaat ondan: Ey Rasulullahın səhabəsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdi mi? O, bəli deyə cavab verdi. Dikqət edin. Ömər yox deyirdi, radiyallahu anh. O, biri sahabələr də inanmırdı, qərar verə bilmirdilər. Minlərlə sahabə qərar verə bilmir. Bir sahabənin sözü kifayət edir, hamı onun sözünü qəbul edir. O, ayəni deyəndən sonra. O, ayənin ardından da çıxır, onlara bir xütbə verir, qısa xütbə. İndi onu da deyəcəm. Orada da bir ayə deyir. Bir sahabənin sözünün hamı tərəfindən qəbul olunması nə deməkdir? Bu da işarədir ki, Abu Bakr radiyallahu anh xəlifə olmalı idi. Həqiqətən də Allah s.ə.v. ona haqqı başa düşməyə mövfəq etmişdi. Sonra deyir, cəmaat soruşduya, Ey Rəsullahan sahabəsi, Rəsullahan s.ə.v. üçün cənazə namazı qılınmalıdır mə? Dikqət edirsiniz, cənazə kimin üçün qılınır? Sırağı müsəlmanlar üçün, cənazədə müsəlman üçün bağışlanma deləyirsən. Rasulullah s.ə.v. isə buna ehtiyacı yoxdur. Allah s.ə.v. onun bütün günahlarını bağışlayıb. Ona görə sahabilər soruşur ki, ona cənazə qılınmalıdır mə? Cənazədə ona bağışlanma deləyəcəyik. Onun axılına ehtiyacı yoxdur. Abbaqir, radiyallahu anh deyir, bəli, qılınmalıdır. Çünki bu şəriyyətin qaydasıdır. Qanunudur. Və dəstə-dəstə Cəmaat içəri girib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə cənazə namazını qılmağa başladılar. 3 gün çəkdi bu. İki gün və bir neçə saat, belə deyək. Dəstə dəstə, əvvəl kişilər, sonra da qadınlar, uşaqlar, hamısı cənazə qıldın. Sonra soruşdular, Hey, Rasulullahın sahabəsi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, dəfin edilməlidirmi? Diqqət edirsinizmə, subhanallah. Çaşıb qalıblar. Fikirləşirlər ki, əgər saha, səhə, peyğəmbərlərin bədəmini torpaq yemirsən, Allah bunu ola, torpağa qadağan edibsə, necə var elə qalırsa, bəlkə heç onu dəfin eləməyək, elə belə qalsın. Abubakir radiyallarını deyir bəli, dəfin edilməlidir. Çünki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm eşitmişəm. Peygamberlər vəfat etdiyi yerdə dəfn edilir. Bu nə deməkdir? Yəni mən də o peyğəmbərlərdən biriyəm. Harda vəfat etsəm, orada da dəfn edərsiz məni. Ona görə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm i qəbrsanlığda, dəqiq qəbrsanlığında müsəlmanların qəbrsanlığında dəfn etmirlər. Vəfat etdiyi yerdə. Ayşə rəziyallahu anha-nın evində dəfn edilir. Sonra, sonra Abu Bakr radiyallahu anhı, sahirin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaxınlarını başta Ali bin Amütalib radiyallahu anhı olmaqla və onlara buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə yüyüb, çəfənləsinlər. Elə bu vaxt ənsar bir yerə toplaşır, də bir yerə toplaşır, məşvərət edirlər. Peyğəmbər s.ə.v.dən sonra bu ümmətin başçısı kim olacaq? Ənsardan biri deyir ki, qoy bir əmir bizdən, bir əmir də sizdən olsun. Onda Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh dərhal bu fitnənin qabağına alır. Belə olsaydı, ümmət parçalanacaqdır. İki əmir olar. Ömər radiyallahu anh deyir ki, hansı birimizdə Bu üç xislət zəm edilmişdir. Burada üç xislət deyildikdə, Tövbə surasının 40-cı ayəsindəki xislətlər nəzərdə tutulur. Birincisi, Abu Bakr radiyallahu anhının hizrət əsnasında Peyğəndər sallallahu aleyhi və səlləmə yol yoldaşı olmasıdır. Ayədə deyilir ki, o vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. Giri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi, idi? Əbu Bəkr Hansı səhabəyə bu qismət olub? Heç birinə. Bu birinci üstünlüyü fəziləti Əbu Bəkr rəziyallahu anh. Ömər rəziyallahu deyir ən səhabə. İkincisi, uca Allah Quran ayəsi ilə Əbu Bəkr rəziyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi olduğunu səlləmin səhabəsi olduğunu təsdiqləyir. Halbuki hamısı səhabə idi. Hamısı səhabə idi, lakin Allah Subhanahu Abubakır r.a. haqqında həmin o ayədə nə deyir? Bu iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz sahabəsi nə dedi? Rasulullah s.v. Abubakır r.a. qəmiyyəməkdir. Allah onu sahaba adlandırdı. Bu ikinci üstünlükdür. Üçün üstünlük isə ayədə keçən qəmiyyəmək. Allah bizimlədir. Allah müminlərin hamısının yanındadır, hətta bizim də. Həmşə mümin bəndələrinə kömək edir. Ərəbcə bundan məiyyə deyilir, məiyyə. Yanında olmaq. Məiyyədə iki cürdür, xas var, am var. Möminlər Mü üçün umumi Allahın köməyi hər zaman gəlir. Ancaq xüsusi kömək ki var, xüsusi yanında olmaq. Necə ki, məsələn, Musa və Harun aleyhimə səlamı Allah s.v. deyir ki, gedin Firavunun yanına, Qorxmayın, mən sizinləyəm. İnni mə Əsma və ara. Eşidirəm və görürəm. Bu, mənə yaxasadır. Xüsusi. Seçilmiş bəndələr üçün, seçilmiş insanlar üçün olan yaxınlıq. Allahın onların yanında olması. Burada da həmçinin. Peyğəmbər s.a.v. Və, və Abu Bakrın yanında olması xüsusi ilə Allahın onların yanında olması xüsusi ilə Abubəkr rəziyallahu anhu üç dümlüyünü göstərir. Ömər soruşur, hansı birinizdə bu üç xislət cəm edilir? Heç kəsdə. Odur ki, Abubəkr xəlifə olmağa daha çox layiqdir. Ver əlini sənə biyyət edim deyir. Və birinci özü biyyət edir, sonra da cemaət ona biyyət edir. Rəziyallahu. Allah Subhanahu və İstəyim budur ki, bizlərə Peyqəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi layiqincə sevməyi, onun buyruqlarını, ən xırda sünnələrini belə vaxtlı vaxtında doğru düzgün yerinə yetirməyi müvəffəq eləsin. Və bunun sayəsində bizi öz övliyalarının, yəni ən çox sevdiyi bəndələrinin, dostlarının dərgəsinə daxil etsin. Amin. Niyə, dostları, deyirəm? Möminlərin hamısını Allah subhanahu aleyhə sevir. Lakin möminlərin hamısı Allaha lap yaxın möminlərdən, lap yaxın bəndələrindən deyil. Bu insanlar ki, sadəcə fərz, vacib əməlləri yerinə yetirməklə kifayətlənir, sünnələrə əşşi sünnə deyiləməsən də onlar deyir, bunlar Allaha yaxın olan bəndələrdən deyil. Allah subhanahu aleyhə Qütsə ədisdə ki, kim mənim qulumla düşmənçiliyə edərsə, mən ona hərb elan edərəm, dostumla. Kim mənim dostumla düşmənçiliyə edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Niyə indi onun dostları ilə, yəni möminlərlə düşmənçiliyə edənlərə Allah s.ə.v. hər elan etmir, onları məhv Çünki həmin o dostlar layiqli dostlar deyil. Nə zaman layiqli dost olacaqsan Allaha, o qütsü hədisin ardı gəlir. Allah Ələ deyir ki, qulum, mənim ona vacib buyurduqlarımı yerinə yetirmək ilə mənə yaxınlaşır. Hələ yoldadır, yaxınlaşır. Tam yaxınlaşmayın. Nafilələri yerinə yetirmək ilə mənə o qədər yaxınlaşır ki, mən onu artıq sevirəm. Özümə dost qəbul edirəm. Ondan sonra məndən nə istəsə ona istədiyini verərəm. Sığınacaq istəsə, sığınacaq verirəm. Dikkat edirsiniz mi? Allahın əsil dostu olmaq üçün neynəməliyik? Sünnə. Sünnələri də yerinə yetirməliyik. Sünnələrdən üst çevirən insanlar Allahın dostu ola bilməz. Yəni, Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi dildə sevirəm deyib, onun buyruqlarını yerinə yetirməyən insanlar Allahın dostu sayıla bilməz. Və ola bilsin ki, Allah onları bağışlamasın və sevməsin. Baxmayar ki, vacibləri yerinə yetirirlər. Ola bilsin ki, Allah onları sevməsin, hətta günahlarını bağışlamasın, sünnəni tərk etdiyinə görə. Niyə? Çünki Allah s.ə.q. Quranda buyurur, قُلْ اِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِرُ لَكُمْ تُمُوبَكُمْ Deyə, əgər siz Allah'a sevirsinizsə, mənim ardımıza gəlin ki, yəni mənim dediklərimə əməl edin ki, Allah təsisi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah'tan istəyirəm ki, Allah s.ə.v.ələ bizə Peyğəmbər s.ə.v.in Bizə öyrətdiyi ən xırda sünnələri belə yerinə yetirməyi nəsib eləsin. Sonda hamızın adından Peygamberimiz s.a.v. bizə öyrətdiyi məhşur dua ilə dua elə, elə deyirəm, Allahumma, İnnə nəsə əlükə fiələl xayrat və tərkəl münkarat və xubbəl məsəkin və ən təqfirə lənə və tərhamən və idə əraqtə fitnətə qavmin və təvəfənə qayrə və sənəlik hübbün və hübb məniyəc hübbün və hübb əmli qəribnə ila hübbün Allahım sənə yaxşı işlər görməyimizi pis əməllərdən çəkinməyimizi və kasıbları sevməyimizi diləyirik bizi bağışlamağını və bizə rəhm etməyini səndən istəyirik bir qəvmə bəla göndərmək istədikdə o bəla bizə toxunmazdan qabaq sanımızı almağını istəyirik. Əm. Həmsinin sənin məhəbbətini, səni sevənlərin məhəbbətini və bir də sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Əmin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la